Florile înghețate din martie, de Ismail Cadare, traducere de Marius Dobrescu, editura Polirom 2003. Ismail Cadare s-a născut la 26 ianuarie 1936 la Girocaster, un orășel din sudul Albaniei. A absolvit Facultatea de Filologie la Tirana, apoi și-a continuat studiile. La Institutul de Literatură Maxim Gorchi din Moscova. A debutat cu poezie, primele sale două volume, Viser Juvenile 1954 și Melancolie 1957, anunțând un scriitor de excepție. Adevărata notorietate i-a adus-o însă primul său roman și poate cel mai cunoscut, Generalul Armatei Moarte. Publicat într-o primă variantă în 1963 și editată în limba română în două versiuni diferite, în 1973 și în 2002. Au urmat alte romane care i-au consolidat faima internațională, Cetatea, cronică în piatră, O capitală în noiembrie, Iarna Marii în singurări și Concert la sfârșit de toamnă. Între 1990 și 2001 a locuit la Paris, perioadă în care a publicat romanele Piramida, Umbra, Spiritus, Florile înghețate din Martie. Extrem de interesant din punctul de vedere al genezei operei sale este volumul Dialoguri cu Alain Bosquet, urmarea unui lung interviu acordat televiziunii franceze în 1995. Eseurile având ca temă drama a conaționalilor din Kosovo, Moartea care ne-a unit, trei bogete pentru Kosovo, timpuri barbare, au atras atenția opiniei publice internaționale asupra situației din această zonă. În 2001 s-a întors definitiv la Tirana. În ultimul deceniu, scriitorul a fost nominalizat de patru ori la Premiul Nobel pentru Literatură. Romanul Florile înghețate din martie, 2000, reia un motiv obsedant al prozatorului, acela al canunului. Codul de legi străvechi după care s-au condus în trecut obștile de munteni din nordul țării. O autoritate necontestată timp de aproape o mie de ani. Pe fundul schimbărilor fundamentale prin care trece Albania contemporană, renaște monstrul răzbunării, Gheacmarie, unul dintre cele mai tragice capitole ale canonului. Cum va reacționa societatea albaneză de azi față de trezirea la viața a teribilului cod moral medieval? Cronica războiului Mut, purtat între cele două tabere, apărătorii codului și cei care îl resping, romanul reliefează eterna confruntare dintre vechi și nou, dintre bine și rău. Editura Poliroma a publicat în două romanul Generalul armatei moarte.